Зірки очі Олекси побачили пари галаганів. Їхні чорні з білими смугами крила були помітними навіть з далеку. Вони живуть на березі здебільшого в лисячих норах, згадав Олекса уроки роки дитинства на Січі. Галагани свічать, як змії, перед лисячою норою, і лисиця залишає їм нору. Збоку від коня Олекси знялася з напів водойми зграя грая качок. Вони не втікали, як олені, а кружляли над озерцем, розуміючи, що їхнє потомство зараз буде знищене незліченними копитами коней. Нічого живого після них не залишиться. Це зрозумів також Олекса, який скакав на чолі своїх військ, щоб дати бій запорозцям. А може доведеться навіть схрестити зброю з батьком Атаманом. Чи злякається він сірка? Ні, не злякається. Аслан – багатоокий воїн, його справа – боротися з ворогами, але степ, природа, раптом розбудила в ньому іншу душу, ту, яка була притлумлена за довгі яничарські роки, але не вицвіла, не вигоріла під пекучим сонцем. А чи може бути в людини дві душі? Виходить, що може, але це страшний біль. Та ще коли душі ці, кожна від свого Бога, Два боги в одних грудях. Сім років із юної душі Олекси витравлювали християнського бога, щоб заселити в неї бога мусульманського. А нині раптом бог християнський ожив у рідному степу через птахів, озера, оленів, трави. Мати природа відкрила лик Божий Олексі Асланової, і він застагнав від свого довгого забуття». Попереду із заростей високих трав злякано вискочив табунець виких коней. Гривасті коні, опинившись поруч з Асланом Багатооким, здивовано замерли, розглядаючи самотнє вершника і під ним жеребця. Однак могутній гул від багатотисячного тупоту копит Яничарського війська зірвав їх зі місця, і вони помчали далину. І Асланові згадалося, як вони з отаманом сірком ловили в степу диких коней. Як пишався тоді козачок Олекса порох, що батько отаман взяв його на таку небезпечну справу, з якою і бувалі запорожці не завжди справлялись, а вони з цірком справилися, привели на січ та бун диких коней. «Що ж, це було в дитинстві», – відігнав спогади Аслан Багатоокий. А нині сам великий візир присвоїв йому вищий чин Яничар Ага, і звелів розбити запорожців. Він – Аслан, воїн, а воїнові не можна сумніватися. Воїн повинен перемагати ворогів. Утверджувати свою владу треба силою і жорстокістю, чили Аслана яничарських казармах. Панувати – значить суворо карати. Така була наука султана Селіма Грозного. Він – Аслан Багатоокий, отримав високу владу яничара Аги. Він хотів бути схожим на Селіма Грозного тупі тисяч кінських копит, вигнав на дорогу сірого з рудими підпаленими на боках вовка. Він поводився, як істинний хазяйн степу, довго загрозливо шкіри в пащу, але раптом зрозумівши, що йому з такою силою не справитися, чим душ помчав удалену. «Батька сірка теж називають степовим вовком», – згадав Аслан Багатоокий, – «і цей рудий вовк, який утікає від мене, – знак моєї перемоги над ним». Два війська, Яничара Аги, Аслана Багатоокого і Запорозького отамана Івана Сірка, неблаганно зближувалися, збиваючи копитами степ назустріч одне одному. З-під копит коня виперхнули вигнані з нори гуркотом війська дві чорнобілі пташки. Вони не встигли злетіти, їх збив копитами Асланів-Жеребець. Любава Судовий процес над Крутояром тривав бурхливо і з широким, і голосним резонансом. І як не намагалися судді затягнути слухання, щоб послабити увагу громадськості, інтерес до справи не згасав. Журналісти розкручували у засобах масової інформації сюжети про події, що відбувалися в суді, політики вибудовували свої версії, а прості люди вважали Крутояра невинним. «Стати! Суд іде!» Суддя Ганобенко допитував Крутояра хитро, упереджено. Відчувалося, йому мозолили очі журналісти, котрі чекали смажених фактів і проколів з боку звинувачення і захисту. Тому судді намагалися менше витлумачувати факти самі, передаючи це право прокуророві. «І захисникові, прокурор, підсудний у вашому розпорядженні», – оголосив суддя. Крутояр, закований у наручники, стояв у клітці, в очах іскорки шаленості, сторожкості, почервонілі губи ще більше підкреслювали блідість його обличчя, він був красивий навіть за гратами. Крутояр знав, у чому його звинувачують, і знав і статтю, за якою людину можна розстріляти чи посадити до вічної в'язниці. Але не це було для нього головним. Надзвичайно страждав він через почуття. Генерал Заламай і його військо зневажили Крутояра на всю країну, звинувативши у тероризмі. Стіл Яна Карловича адвоката був поруч із кліткою. Навколо неї шестеро дебелих конвоїрів і ще двоє біля дверей. Прокурор Пишний зовсім не відповідав своєму прізвищу. Хіба що левина шевелюра на гастролицій голові робила її пишною. Він був сухорлявий, в'юнкий, як ртуть. Пишний, драматичний актор, котрий не відбувся. І, як часто трапляється в житті, він, здається, знайшов себе в іншому середовищі суспільства, де лицедійство і патетика цілком скидалися на талант. У суді пишний почувався, мов, на сцені, і роль свою грав жагуче, одержимо. «Звинувачуваний Крутояр», – зробив він рукою в бік літки жест балерина, при цьому ставши навшпиньки, повернувся напівбоком до залу, напівбоком до суддів. Жест цей він зафіксував у позі лебедя, чим викликав іронічні посмішки. «Звинувачуваний, дайте відповідь високому суду. Ви потопили на підступах до вашої займанщини два грейдери». «Ні, вони з'їхали з гадки і загрузили в болоті», – відповів Крутояр. «Ах, от як!» – сплеснув руками прокурор пишний. «Прошу пред'явити суду фотографії грейдерів, що тонули в болоті». Знімки були збільшені, щоб їх добре бачили й судді, і вся зала. На них зафіксовані кабіни грейдерів і гусениці їх ходової задньої частини, що стирчать із болота. А передки з лопатами загрузили в болоті, були сховані під водою. Виходило, що грейдери ніби спікірували в болото». Поруч стирчав із багна задов бойової машини БТР. Судді, взявши фотографії, здивовано розглядали їх, а прокурор поцокав для переконливості язиком і вигукнув. Такі могутні машини тонуть у болоті. Яка надпотужна сила могла їх туди перекинути? Задумайтеся, високий судді, і поки ви будете думати, я відповім. У залі запала мертва тиша. Справді, світлини вражали уяву суддів і обивателів. Пауза затягувалася. Насолодившись ефектом, пишний картинок вивернув руки від худих грудей, ніби розкриваючи їх для всіх. «От, – мовляв, – який я перед вами відвертий та з придихом урочисто вимовив. Такою силою могли бути тільки бомби!» – зала глухо ойкнула. Літня жінка, яка сиділа в першому ряду, перехрестилась, а прокурор навпаки підступно посміхнувся. Він досягнув потрібного ефекту. І ці бомби скидав із бойового літака під судний Крутояр. Тепер уже гнівно підсумував пишний. Ваша честь, звернувся прокурор до судді Ганобенка. Прошу ці фотодокументи прилучити до справи як свідчення тероризму проти наших співгромадян. Запитання до звинувачення став захисник Ян Карлович. «Задавайте», – дозволив суддя Ганобенко. Ян Карлович високий, ледь сутулей, у великих окулярах, на витонченому обличчі, заговорив пристрасно, і навіть карталенка в голосі додавала колориту його мові. Я прошу високий суд звернути увагу на важливу деталь, що добре помітна на фотодокументах. Це дерев'яні гадки, тобто дорога, котра веде до Займанщини Крутояра, по ній і тільки по ній можна туди потрапити. З обох боків гаток, болото. І от тепер запитання. Ян Карлович, Пелючий зняв окуляри, протер їх хустинкою і запитав. Пане прокуроре, грейдери і бойові міліцейські машини йшли до воріт Займанщини по гатках? Звичайно, підняв голову пишний. То чому слідів бомбових ударів нема на гатках? Вони цілі й не пошкоджені, а грейдери і БТРи стирчать із болота. Поясніть суду. Бомби вибухали в болоті, відразу знайшов відповідь прокурор, а техніка розкидала з вибуховою хвилею. Далеко розкидали багатотонні бойові машини, із сарказмом вигукнув Ян Карлович. Така сильна вибухова хвиля, а от дерев'яні гадки навіть не зруйновані. Невже вони міцніші від броні й сталі? Ян Карлович дав судові змогу осмислити сказане, потім закінчив. «Звідси висновок. Крутояр скидав із літака не бомби, а петарди для фейерверку, які грабіжники з переляку прийняли за бомби. Я прошу не вражати спецнад УБПУ», – зірвався з місця Заламай. «Я командував цією операцією». «Жертви є?» – швидко не даючи генералу пам'ятатися, – запитав Ян Карлович. «Жертв нема. От бачите, – розвів руками Ян Карлович. – А ви кажете, тероризм і бомби». Це завдяки моєму милому керівництву і чітко розробленій воєнної операції, випнув груди генерал. Ви чуєте, судді, схопився Анкарлович за слова Заламая, воєнна операція проти Крутояра, який мирно відпочивав на власному замівникові. Я протестую, перебив прокурор. Протест відхилений, нехай говорить, дозволив суддя, зацікавившись гострою сваркою, і, звернувшись до Заламая, запитав. «А чому ви все-таки повели війська на Займанщину Крутояра, генерале? Яка була в тому необхідність?» Крутояр викрав людину, жінку. «Ось як», – миттю пожвавішав суддя Ганобенко. «Про це суду ви не казали, і прокуратура кінці обрізала. Розповідайте, розповідайте, генерале. Прізвище викрадено є. Де вона зараз? Чи здорова?» Генерал Заламай закусив губу і мовчав. Зрозумів, що сказав зайве. Переводив погляд то на судів, то на прокурора. Потім глянув на Крутояра. Той учепився побілілими кістями в наручниках заграти грати клітки, а обличчя його було, як закам'яніли. Губи Крутояра мимоволі шепотіли. «Навіщо? Навіщо плутувати сюди любову? Я не можу назвати прізвище викраденої. Це дружина дуже відомої в Україні людини» щоб не падала тінь на її ім'я, на їхні сімейні стосунки. А викрадення – це ще один доказ тероризму. То надайте його суду, генерали. Суд вимагає. Без цього звинувачення буде неповним. Новий поворот у судовому засіданні надзвичайно розбурхав зал. Вчинився шум. Зав'язалися суперечки між сусідами, журналісти зірвалися з місць, оточили генерала, простягаючи до нього диктофони, засліплюючи спалахами фотоапаратів. Оператори телекомпаній закрутилися дзигами, знімаючи звинуваченого суддів прокурора. Сенсаційна інтрига. Про яку проговорився генерал Заламай, напружувала атмосферу в залі до краю. Щеппак, у справі заплутана жінка, та ще й відома, хто вона, інтрига виявилася всепоглинальною, і судді, і журналісти приявили до неї особливу увагу. Я забороняв уплутувати сюди любову, Яни Карловичу, сказав Крутояр, ніби тихо, але його почули. А Заламай дивився на побіліле обличчя Крутояра і думав «Він боїться, боїться свідчення любові. І генерал відповів, відповів так, що зала суду зойкнула. «Прізвище викраденої жінки – Якутовська, Любава Якутовська». Зала здригнулася від цих слів, повідомлення було подібне до вибуху бомби. «Тиша навмедь сповила людей». Тепер зрозуміло, чому так суворо судять Крутояра. Почувся честь, басовитий голос. Він у магната Якутовського дружину викрав. Історія повторюється. Так і в Богдана Хмельницького було, коли через жінку війна почалася. Зала гуділа, як розстривожене осине гніздо. Дарма суддя Ганобенко намагався всіх заспокоїти. І лише після того, як він пригрозив закрити засідання суду, шум почав затихати. Тоді встав Ян Карлович. І Захист просить викликати до суду Любаву Якутовську як особливо важливого свідка. Прийнято, оголосив рішення суду головуючий суддя Ганобенко. Новина про викрадення дружини Якутовська миттєво облетіла всі засоби масової інформації. Такого повороту подій у голосній справі Крутояра не могли припустити навіть усудисущі журналісти – Олігарха вкрали дружину Кричали на перехрестях Розповсюджувачі газет Засувачі їх у вікна автомобілів Новий поворот у судовому процесі Над Крутояром Крутояр викрав Любаву Якутовську Так фатальні жінки Знову знаходять себе Знову панують над чоловіками Точилися розмови на політичних тусовках У метро і на вулицях І жиру скажені На руках її носять по ресторанах охоронці Та за таким чоловіком не кажи, не кажи, вона надто самодостатня, щоб жити в золотій клітці, та й Крутояр її вартий. Я б за такого із заплющеними очима пішла. Справжній мужчина, справжній, а звільнитись із в'язниці не може. Вже два з половиною роки під арештом. Якут я туди і засадив, за дружину мстить. А в особняку Якутовського між ним і генералом Заламаєм у цей час відбувалася сувора чоловіча розмова. Розлютований Якут, яким його навіть Заламай жодного разу не бачив, випльовуючи піну, вщент розносив генерала. «Пеньок ти дубовий, навіщо плутав у судову справу любову? Я попереджав, вона моя дружина, розумієш? Табу! Розумію, вирвалось у мене. Суддя, сука, підставив». Якут накручував кола навколо генерала, який стояв перед ним. Руки пошвах, обличчя Заламая побурячковіло від припливу крові. Пальці дрібно тремтіли, він повертався всім корпусом, слідом за якутом, пас його очима. Між ними на журнальному столикові лежав сто з газет зі статтями і фотографіями генерала Заламая в залі і Крутояра за гратами. На екрані телевізора з приглушеним звуком суд над Крутояром. А я хотів, щоб другу зірочку на генеральські погони йому почепили. Биком наступав на Заламая Якут. Він був розніваний і лютий. Не підведу, Якуте, гаркнув генерал, але відразу зрозумів, що невчасно. Устілкою постелюся. Та тобі не генеральські погони, сержантських личок довірити не можна, солдафонти порожньоголовий. Що тепер робити з Любавою? Повістку й суду принесли. Ну, нарешті, попускає Якута, вирішив генерал Заламай і браво порадив вивеземо її на Канарські острови, нехай там поживе, поки суд над Крутояром закінчиться. Якут зупинився, задумавшись, але через мить запитав. «А дитина? Ярика я на крок від себе не відпущу». «От і добре!» – зрозумівши, що гроза минає, почав виявляти здатність мислити генерал. «Любаву відправимо під охороною на Канаре, а хлопець з тобою якуте?» Залишиться. «Без матері?» «Ні, Ярик маму дуже любить, без неї страждатиме, але генерал гнув своє». Ярикові вже два роки. Без матері цілком обійдеться. Якут міркував, нервувався. Так, але як я поясню Любаві, це заслання на Канарські острови. У нас і без того стосунки тріщать. Але генерал Заламай знав слабкість Якутовського і запитав його прямо. Тобі хто, якуте дорожчий? Син спадкоємець чи дружина? Про це можна було не запитувати. Якутовський беріг Ярика як зіницю ока, щепав. Ярик, єдиний спадкоємець його імперії, яка зростає день у день. Він, як утовський власник імперії, зобов'язаний думати про її майбутнє, а головна турбота в житті імператора, спадкоємець, він повинен бути свій за кров'ю, за генами, думками, вихованням, але і дружину, яку любить, до того ж вона мати його сина. Любову не можна не любити. Така чудова жінка не тільки дружина, вона дороге здоблення його живого портрета на міжнародних прийомах, зустріча. Манірні посли, іноземні дипломати з тонким смаком тануть поруч із Любавою. Вона його якутовського удача в житті, і все-таки якут коротко відповів. «Син найвищий, він спадкоємець». До зали увійшла Любава. Звичайно, вона чула кінець розмови, а її вражала блідістю. Під синю очей набряки. Було видно, що Люба плакала. «Що з тобою, Люба?» Кинувся до неї Якутовський. «Ти виглядаєш стомленою?» Він спробував обійняти дружину за плечі, поцілувати, однак вона вислизнула з його рук і обурена сказала. «Вам мало крутояра? Безвинну людину в язниці тримаєте. Тепер і мене в заслання на Канарські острови. Ах, прекрасно! Ах, чудово! Море, сонце, весь рік, «Тільки я без Ярика нікуди не поїду, врахуй, якуте!» У Любави бризнули сльози. «Любавонько, дорога моя!» – взявся заспокоювати її Якут. «Нехай він піде!» – крикнула Любава в бік генерала, заламая, котрий розкривши рота і виваливши на товсті губи м'ясисто язика із задоволенням спостерігав за сімейною сваркою. «Пішов геть!» – наказав генералові Якут. «Язика треба тримати за зубами, а в суді тим більше!» Генерал проковтнув язика, що не вміщався в роті, і, прикусивши його до крові, закашлявшись, поспішно вийшов із зали. Сука! сплюнув з пороги кров, розтершив плівок на скомтуфлі, додав нічого, скоро ти в мене затанцюєш, я нікому не дозволю так поводитися з генералом ні олігархові, ні його красивій дружині, ні спадкоємцеві. Генерала раптом осяла якась диявольська думка. Він підняв палець утопився у нього слабливо-червоними очима і просичав. О-о, спадкоємець, хоча й має прізвище Якутовського, але ще дурний. З нього і почнемо справу. Нехай кожен снує свою павутину. Подивимося, чи я виявиться міцнішою. У залі відбувалася різка розмова. Може, заламай член нашої сім'ї? Атакувала Якута Любава. Чому ти так вважаєш, Люба? очі як утоська викручувалася дзигою, викочувалася з орбів. Та чому ж він живе в нашому будинку? Охороняє нас, вірний пес, коли ми обвінчаємося, візьмемо його кумом. Ми з тобою, любова, говорили про це, але любова грізно наступала. Може, ти мене з ним на канари відправиш? раптом зареготала вона, охоронятиме там мене без тебе. «Я не хочу, не хочу, заламаю кумом. Я бачу, якими масними очима генерал на мене дивиться, коли тебе нема поруч». Якут ловив її руки великими лапищами, говорив заспокоюючи, «Ну, нічого, нічого, любавенько, почекаємо і заламаємо. Не посмій сучий син, не бійся, я його породив, я його напорошов зітру». Однак наступної хвилини вже переконував її в іншому. «До церкви нам треба, до церкви, обвінчаємось». І все в нашому житті налагодиться. Син у нас стане законним спадкоємцем від Бога. Любава відійшла до вікна, постояла спиною до Якута, заспокоюючись. Думала, так, це його найбільше турбує, спадкоємець. Потім повернулася і рішуче підійшла до чоловіка. Давай поговоримо, Якуте, серйозно, про наше спільне життя, про сина. Чого тобі не вистачає, Любаво?" Перебув її, Якут. Скажи, чого в тебе нема, і завтра матимеш. Ти все у житті на гроші міряєш. Думаєш, що за них можна повагу, любов здобути. Але не все можна купити. Не все. Чи можеш, наприклад, купити мені душевний спокій, відчуття гармонії життя? Навіть і в золотій клітці людина не може бути щасливою. А крутояра ти запроторив у клітку залізну. Ти, ти! До чого тут крутояр? Звільни його. По-доброму, прошу, звільни. Очі Любави горіли синім полум'ям і, рішучись, насторожила Якутовського. По обличчю якута змією заковзала підступна хитра посмішка. «Я зроблю все, що ти захочеш, Любаво, тільки за однієї умови». «Ні!» – закричала Любава. «Ніяких умов». Але Якут наполегливо продовжив наказовим тоном. «Ти виїдеш із країни!» Наступної миті він побачив, як розширилися її зіниці, поспішно зм'якшив наказ. На час, поки суд закінчиться. А за Яриком я і нянька доглянемо. Він щось затіває, вловивши зміїну посмішку Якута, зі страхом подумала Любава. Невже правду про Ярика дізнався? Ні, крім мене і Яна Карловича, це більше нікому не відомо. Я без сина нікуди не поїду, твердо заявила Любава. Тоді тобі доведеться йти на суд, розсерджений непоступливістю дружини, закричав Якут. «Даватимеш принизлої показання, що кидають тінь на наше прізвище. Це скандал, розумієш, дипломати, глави держав». Однак Любова не дала йому договорити. «Ось воно що, ти боїшся засвітити своє прізвище причесністю до замовленого суду над крутояром? Боїшся правди, Якути? Я нікого в цій країні не боюся», – розвитився кут. «Вони в мене всі тут», – він стиснув пальці в кулака. «Влада, це гроші, а гроші всі у мене!» Любава, зрозумівши, що розумної розмови з чоловіком не вийде, відповіла, немов гордії, вузол розрубала. «Ну, тоді я дам показання судові. камінь із душі свалити треба». Повернулася і рішуче пішла до дверей. «З вогнем граєшся, Любаво!» – кинув слід якут. «Про сина подумай, він мій спадкоємець, єдиний, і я не дозволю». Здригнулася Любава, немов її по спині електрошоком ударило. Затримтіли кінчики пальців, що тримали ручку дверей, але вже нічого не могла вдіяти, двері зачинялися за нею. Навіть якщо відібрати доведеться, останні слова Любава ледь почула, бо була вже в коридорі, але саме вони врізалися в пам'ять. «Відібрати! Відібрати! Відібрати!» З полохом болю вдарила у свідомість тривога, ніби дзвін раптом опинився в її голові. Ноги самі привели Любаву до дитячої кімнати. Там серед гірок іграшок бігав, бавився з нянькою її дворічний син. Побачивши маму, він кинувся їй на зустріч, простягнув рученята. «Мама, мама, я ледь тебе любу, дуже, дуже!» Вона підхопила сина, пригорнула до себе у щемному хвилюванні, цілуючи Ярика, заговорила, «Я нікому, нікому тебе не віддам, синочку!» Нянька, розуміючи, що сталося щось недобре, підійшла до Любави, обняла її. Вона дрібно тремтіла, і нянька великою хусткою закутала її плечі. «Що трапилось, Любцю? Якут хоче відібрати в мене сина?» Та сплеснула руками, перехрестилася. «Боже мій, це що така кара?» якщо не вийду з країни і піду на суд над Крутояром», – закінчила фразу Любава. «Ну й не йди, – з пересердя сказала нянька, – поступися чоловікові. Ти добре знаєш, бульдожу хватку якута, проти нього і Крутояр не вистрояв. А вже ти, Любава, тендітне ніжне створіння, бо забере, сина, забере». «Що ти говориш, нянечко», – закричала Любава, ще тувіше, до тріскоту на плечах хуску. «Це моя дитина, моя і Крутояра». Я тільки зараз зрозуміла, як сильно його кохаю. Зараз, коли Крутояра хоче хочуть... знати смерть. А він же така людина, особистість, єдиний, неповторний, високий у всьому, він мене захищав, у ньому все чисте, істинне, справжнє. Я з ним у вогонь і в воду пішла, сказала і злякалася своїх слів. Образ Крутояра постав перед нею на повний зріст, могутній, безстрашний, осяний Божим благословенням у помислах і вчинках. Він уже три роки в язниці, і за цей час її любов не згасла, не зів'яла. Навпаки, підріс плід їхнього кохання, син Ярик, і разом із ним виросла її любов до Крутояра. Ось Крутояр біля погруддя Івана Сірка рятує її від Якута і його молодчиків, а машину кривдників перекидає з обригу в Каховське море. Так вони з Крутояром познайомилися, а далі. Калейдоскоп їхніх зустрічей небагатий, але такий яскравий. стається в один рік умістилося все життя. Сибір, полювання на ведмедя і, нарешті, земівник Крутояра. Запаморочливі польоти на легкому літаку над хвилями Дніпра, оборона земівника від спецназу у обпівців генерала Зарамая і ніч із Крутояром, їхня спільна ніч напередодні штурму земівника. Падали, кружляли зірки, перекидався місяць молодих. Це була їхня ніч на двох. Кохання яскраве, жагуче, високе, і від високої любові син Ярик, названий на честь батька. Ви з Крутояром були прекрасною парою, вивів її із задуми голоснянки. але Ярик сином Якутовського записаний, і ти проти цього нічого не зможеш зробити. Скорися, Любавенько, заради сина скорися. Любава не скорилася. Вона з'явилася на суд точно у призначений час. Ніхто і не чекав її приходу ні судді, ні прокурор, ні генерал Заламай. Він і його люди вже поширили чутки про те, що любові нема в Україні, що вона начебто виїхала на тривале лікування за кордон. Про прибуття любові на суд знала тільки одна людина – захисник Крутояра Ян Карлович. Коли він піднявся і вимовив ім'я свідка від захисту, Крутояр зригнувся вперше за довгі місяці суду. Встав, учепився побілілими від напруги руками за грати клітки, який був замкнений. «Прошу суд запросити для показань свідка Любаву Якутовську», посилено гаркавлячи від хвилювання, сказав адвокат. У залі суду шелест губ і рух очей, підняті голови, подив, переляк, сенсація. До зали входила Любава, входила свідком, і начебто поривом вітру повертало голови людей до дверей. «Невже зважилася? І як їх відпустив чоловік?» Але, здається, більше від інших злякався появи Любави Крутояр. Він зблід, очі розширилися, губи тремтіли від хвилювання, шепотіли. Навіщо? Навіщо? Я б сам усе витримав. Навіщо їй цей наклеп приниження? Любала йшла залою, нічого не бачачи перед собою, шукала Крутояра, поспішно колюче поглядом по присутній. Не знаходила. Усе плевло перед нею, немов крізь язики полум'я, дивилася на світ, такий яскравий і такий несправедливий, шарстокий. Обривалися, падали зірки, як тієї єдиної ночі, їхнього з крутояром кохання. Але тепер зірки були несправжніми. Мерехтіли зі спалахів фотоапаратів, осколками сипалися від розпечених ламп відеокамер. А чи була та ніч? Була.